Capitolul 106. Philip evita să se ducă în locurile pe care le frecventase în zilele lui fericite. Micile într de la cafeneaua din Back Street se isprăviseră. McAllister, care își dezamăgise prietenii, nu mai călca pe acolo, iar Hayward era în colonia capului. Mai rămăsese doar Lawson, iar Philip, simțind că acum nu mai are nimic în comun cu pictorul, nu vroia să-l mai vadă dar într-o sâmbătă după amiază, după ce luase masa, se schimbase și coboruse pe Regent Street ca să se ducă la biblioteca gratuită din St. Martin's Lane cu gândul să petreacă restul zilei acolo, dădu de deodată nas în nas cu el. Mai întâi îi veni să treacă pe lângă la o son fără o vorbă, dar acesta nu-i dădu ocazia. Unde Dumnezeu te-a ascuns de atâta vreme?" strigă el. Eu?" întrebă Filip. Ți-am scris ca să te poftesc la un ospăț la atelier, dar nici măcar nu mi-ai răspuns. N-am primit scrisoarea ta. Da, știu că n-ai primit-o. M-am dus la spital să mă interesez de tine și am văzut scrisoarea în caseta cu numele tău. Ce, ai dat bir cu fugiții de la medicină? Filip șovăie o clipă. Îi era rușine să spună adevărul, dar sentimentul acesta le enerva așa că se să vorbească. Dar nu-și putu stăpâni îmbujorarea din obrași. Da, am pierdut puținii bani pe care i aveam. Nu mai îmi dădea mâna să continui studiile." Vai de mine, îmi pare tare rău. Și ce face acum? Sunt supraveghetor într-un magazin." Cuvintele acestea parcă îl sufocară pe Filip, dar era hotărât să nu evite adevărul. Îl fixă cu privirea pe Lawson și-l văzu cât de jenat era. Filip zâmbi crud. Dacă ai venit la Lain și Sedley și te îndrepta către raionul de confecții de damă, mai vedea îmbrăcat în redingotă plimbându-mă de colo-colo cu un aer de gaje și îndrumând cu coanele care vor să cumpere jupoane sau ciorapi. Primul pe dreapta, doamnă, și al doilea pe stânga. Văzând că Filip le ia toate în glume, l-au sonă stingherit. Nu știa ce să spună. Tabloul pe care le evoca Filipul îl îngrozea, dar îi era frică să-și manifeste compătimirea. Oricum, asta reprezintă o mică schimbare pentru tine, zise el. Cuvintele îi se părură absurde și imediat îi păru rău că le-a rostit. Filip se făcu vânăt la față. O mică schimbare, zise el. Apropo, îți datoresc cinci lingi. Duse mâna la buzunar și scoase câteva monezi. O, oh, n-are nicio importanță, uita să-mi complet. Haide, de i ai au primi banii fără o vorbă. Stăteau amândoi în mijlocul trotuarului și trecătorii îi tot înghionteau. În ochii lui Filip era o licărire sardonică, care pe pictor îl făcea să se simtă foarte prost. Nu-și dădea seama că inima lui Filip e apăsată de o disperare îngrozitoare. Lauson ar fi vrut tare mult să facă ceva, dar nu știa ce. Ascultă-mă, nu vrei să vii la atelier să stăm puțin de vorbă?" Nu," zise Filip. De ce nu?" N-avem despre ce vorbi." Observă cum ochii lui Lawson se întristează, dar n-avea cotro. Îi părea foarte rău, însă trebuia să se gândească în primul rând la el. Nu putea suporta gândul de a discuta despre situația lui, pentru că nici situația nu suporta decât hotărându-se în mod absolut să nu se gândească la ea. Îi era frică să nu se lase prea de slăbiciunii dacă începea să-și deschidă inima. Pe lângă asta, începuse să deteste în mod irezistibil locurile în care suferise cândva. Își amintea de umilința pe care o îndurase când așteptase în atelierul acela, mort de foame, ca Lawson să-i ofere o masă și nu putea uita nici ultima lor întrevedere când îi smulsese lui Lawson cinci lingi. N-avea ochi să-l vadă pe Lawson pentru că-i amintea de toate zilele acelea de înjosire cumplită. Atunci uite ce e, vină într-o seară să iei masa cu mine. Fixează tu ziua." Pe Filip îl înduioșă bunătatea pictorului. Îi se păru că tot felul de oameni manifestă o bunătate ciudată față de el. Ești foarte drăguț, bătrâne, dar prefer să nu vin." Îi întinse mâna. La revedere!" Lawson, tulburat de o comportare care îi se părea inexplicabilă, îi strânse mâna și Filip se îndepărtă repede șchiopătând. Avea inima grea și, după obiceiul lui, începu să-și aducă singur reproșuri pentru ceea ce a făcut. Nu-și de seama ce orgoliu nebunesc îl îndemnase să refuze prietenia care îi se oferea. Dar a auzit deodată pașii cuiva care alerga în urma lui și, curând, desluși glasul lui Lawson, care striga după el. Se opri și, imediat, sentimentul de ostilitate puse stăpânire pe el. Întoarse către Lawson o față glacială, până. Ce este?" Bănuiesc, ai auzit ce s-a întâmplat cu Hayward, nu?" Știu că a plecat în colonia capului." Ei bine, află că a murit, curând după debarcare. O clipă Filip nu răspunse. Nu-i venea să creadă. Dar cum s-a întâmplat? Întrebă el. A, de-i Ghinion, nu? M-am temut eu că n-ai aflat. Mi s-a făcut pur și simplu rău când am auzit. Lawson îl salută cu un gest grăbit și se îndepărtă. Filip simți un fior în inimă. Până atunci nu îi se mai întâmplase să piardă un prieten de vârsta lui, întrucât moartea lui Cronșo, un om cu atâția ani mai bătrân decât el, i se păruse oarecum firească. Vestea aceasta îi provocă un șoc cu totul deosebit. Îi aminti că și el e muritor pentru că, la fel ca și toți ceilalți, Filip știind perfect că toți oamenii trebuie să moară, nu avea sentimentul intim că același lucru trebuie să îi se aplice și lui. Și moartea lui Hayward, cu toate că de mult nu mai nutrea sentimente fierbinți pentru el, îl afectă profund. Își aminti dintr-o dată de toate conversațiile lor plăcute și îl îndurără gândul că nu se să mai vorbească niciodată unul cu altul. Își aminti cum îl cunoscuse și de lunile acelea încântătoare petrecute împreună la Heidelberg. Lui Filipi se strânse inima când se gândi la anii aceia pierduți. Merse mașinal înainte fără să știe încotro se îndreaptă și, la un moment dat, Văzut cu un gest de enervare că în loc să o ia pe Haymarket, pornise pe Shaftesbury Avenue. Era silă să facă drumul înapoi și, pe urmă, acum că aflase vestea aceea, nu mai avea chef de citit, prefera să stea singur și să se gândească. Se hotărâ să se ducă la muzeul britanic. Acum unicul lux pe care și-l putea permite era singurătatea. De când intrase în serviciul Alain, se ducea adeseori la muzeul britanic și se așeza pe banchetă în fața grupurilor de statui aduse de pe frontispiciul partenonului. Și fără să se gândească așa cu tot din adinsul la asta, lăsase ansamblurile acelea divine să-i odihnească sufletul tulburat. Dar în după amiaza aceasta, ele nu-i spuneau nimic și, după câteva minute, pierzându-și răbdarea sa sala respectivă. Erau prea mulți oameni provincial cu fețe stupide, străini cu nasul vărât în ghieduri. Erau atât de hidoși încât pângăreau capodoperele nemuritoare, iar agitația lor tulbura odihna veșnica a zeilor. Intră în altă sală în care nu mai era nimeni, nu putea face abstracție de oameni. Uneori la magazin prezența oamenilor îl afecta într-un mod similar și îi privea cu groază cum trec pe lângă el. Erau atât de urâți și pe fețele lor se citea atâta meschinărie, încât îl înspăimântau. Trăsăturile lor erau deformate de dorințe mărunte și îi simțeai străin de orice idee estetică. Priveau pe furiș și bărbiile lor le trădeau caracterele slabe. Nu vădeau răutate, ci doar micime sufletească și vulgaritate. Umorul lor era ieftin și ordinar. Uneori se surprindeau uitându-se la ei ca să vadă cu ce animal seamănă, Încerca să se abțină pentru că nu trec multă vreme și deveni o adevărată obsesie și descoperea la ei trăsături de oaie sau de cal sau de vulpe sau de capră. Ființele omenești îl umpleau de dezgust. Dar curând locul în care se afla aș cu efectul asupra lui. Era mai liniștit. Începu să privească cu un aer absent pietrele de mormânt înșirate de-a lungul pereților. Erau opera cioplitorilor în piatră de la Atena din secolele patru și cinci înainte de Hristos și erau foarte simple, lucrate nu cu prea mult talent, dar cu spiritul acela rafinat al atenienilor. Timpul mai părguise marmura dându-i culoarea mierii, așa că în mod inconștient te făceau să te gândești la albinele de pe Himetus și le îndulcise contururile. Unele reprezentau un trup gol așezat pe o bancă, altele plecarea mortului dintre cei care îl îndrăgeau iar altele un mort care strânge în acelui rămas în viață. Pe toate era scris cuvântul tragic, adio, atâta tot. Simplitatea lor era cum nu se poate mai înduioșătoare. Un prieten despărțit de alt prieten, fiul despărțit de mamă și atitudinea reținută, scotea mult mai tare în relief durerea celui care supraviețuia. Erau lucrate de mult, foarte de mult și veacuri de-a rândul trecuseră peste nefericirea aceea. De două mii de ani, cei care plânseseră se prefăcuseră în aceeași țărână ca și cei după care plânseseră. Și totuși, durerea era încă vie și ea îi umplea inima lui Filip, așa că simți cum țâșnește din ea compătimirea și de pe buze îi cuvintele. Bieții de ei, bieții de ei!" Și atunci ei veni în minte gândul că turiștii și vizitatorii cu gurile căscate și străinii plesnind de grăsime și cu ghidurile în mână, și toți oamenii aceia meschini și ordinari care se îmbulzeau în magazin, cu dorințele lor mărunte și cu grijile lor vulgare, erau muritori și aveau să dea și ei ortul popii. Dar și ei iubeau și trebuiau să se despartă de cei pe care iubeau, fiul de mamă, soția de soț. Și poate că era cu atât mai tragic, cu cât viețile lor erau urâte și sordide, și ei habar n-aveau de niciunul din lucrurile care conferă lumii frumusețe. Era o piatră deosebit de frumoasă, un basorelief reprezentând doi tineri care se țineau de mână. Și reticența liniilor, simplitatea te îndemnau să te gândești cu plăcere că, în cazul acesta, sculptorul a fost mișcat de o emoție autentică. Era un monument splendid, închinat prieteniei, sentimentul acela care pe lumea asta nu este întrecut în valoare decât de un singur lucru. Și privind la această piatră, Filip simți că-i dau lacrimile. Se gândi la Hayward și la admirația entuziastă pe care i-o stârnise când îl cunoscuse și la deziluziile pe care îi le pricinuise după aceea și la indiferența de mai târziu, ajungând până la momentul când nu-i mai lega nimic decât obișnuința și amintirile comune. Este una din ciudățeniile vieții că, luni de rândul, te vezi zilnic cu un om și ajungi atât de intim cu el, încât să nu-ți poți închipui existența fără prezența lui. Și apoi vine despărțirea și totul continuă la fel și tovarășul care ți se părea indispensabil se dovedește inutil. Viața ta își urmează cursul și nici măcar nu simți lipsa persoanei aceleia. Philip se gândi la primele zile de la Heidelberg, când Hayward, capabil să facă lucruri mari, își manifesta entuziasmul copios pentru viitor și apoi își aminti cum încetul cu încetul, nerealizând nimic, Hayward se resemnase în fața ratării. Iar acum murise. Moartea lui fusese la fel de inutilă ca și viața lui. Fusese o moarte lipsită de glorie, pricinuită de o boală stupidă și Hayward nu izbutise nici de data aceasta, nici măcar acum, la sfârșit, să realizeze ceva. Era ca și cum nici n-ar fi trăit vreodată. Philip se întrebă cu disperare ce rost mai are să trăiască. În fond, viața în sine părea o prostie nefirească. Tot așa fusese și cu Cronjou. Faptul că trăise era total lipsit de importanță. Era mort și uitat, iar volumul lui de poezii era vândut cu preț redus de către anticarii. Viața lui nu părea să fi slujit la nimic decât ca să-i ofere unui ziarist în figăreț ocazia să scrie un articol într-o revistă. Și în adâncul sufletului său, Filip strigă. Ce rost au toate astea? Efortul părea atât de disproporționat față de rezultat. Speranțele luminoase ale tinereții trebuiau răscumpărate cu deziluzia atât de amare. Durerea și boala și nefericirea trăgeau atât de greu în balanță. Ce însemnau toate astea? Se gândi la propria lui existență, la marile speranțe cu care pășise în viață, la limitările pe care îi le impusese fizicul lui, la lipsa prietenilor, la absența afecțiunii de pe urma căreia suferise în tinerețe. Nu știa să fi făcut vreodată ceva care să nu fi fost pe deplin recomandabil și totuși uite cum se ratase. Unii oameni care nu posedau mai multe calități decât el, izbuteau în viață pe când alții, înzestrați cu mult mai multe talente, Eșuau total. Era pur și simplu un joc al întâmplării, așa se părea. Ploaia se abătea la fel și asupra celor drepți, și asupra celor nedrepți, și nimic de pe lume nu avea o explicație. Gândindu-se la cronșo, Filip își amintit de covorul persan pe care îl dăruise acesta, spunându-i că oferă răspunsul la întrebarea cu privire la sensul vieții. Și deodată îi veni în minte răspunsul. Răse satisfăcut în sinea lui. Acum când îl deținea, îi se părea ca una din enigmele acelea care te chinuie până când îți arată cineva soluția și atunci ți-e imposibil să înțelegi cum de a putut să-ți scape. Răspunsul era evident, viața n-avea niciun sens. Pe Pământ, satelitul unei stele care alergă prin spațiul cosmic, ființele vii se născuseră sub influența condițiilor care făceau parte integrantă din istoria planetei. Și după cum fusese un început al vieții pe pământ, tot așa, sub influența altor condiții, avea să fie și un sfârșit. Omul, cu nimic mai important decât alte forme de viață, apăruse nu ca o culme a creației, ci ca o reacție fizică față de mediul înconjurător. Filip își aminti de povestea regelui oriental care, întrucât dorea să cunoască istoria omului, a primit de la un înțelept 500 de volume, Fiind ocupat cu treburile cărmuirii, el i-a poruncit înțeleptului să se apuce să le condenseze. După 20 de ani, înțeleptul s-a întors, și acum istoria lui nu mai cuprindea decât 50 de volume. Dar regele, fiind în momentul acela prea bătrân ca să poată citi atâtea tomuri voluminoase, i-a poruncit cărturarului să se ducă și să le mai scurteze o dată. Au mai trecut 20 de ani, și înțeleptul cărunt și încărcat de ani, a adus o singură carte în care se aflau cunoștințele dorite de rege. Dar regele zăcea acum pe patul de moarte și n-a mai avut timp să o mai citească nici pe asta. Și atunci înțeleptul i-a povestit istoria omului într-un singur rând, care suna astfel. S-a născut, a suferit și a murit. Viața n-avea niciun sens și, trăind, omul nu slujea niciunui scop. Nu conta dacă se naște sau nu se naște, dacă trăiește sau încetează să mai trăiască. Viața era lipsită de importanță și moartea lipsită de consecințe. Filip exulta așa cum în adolescență exultase când i se ridicase de pe umeri povara credinței în Dumnezeu. Îi se părea că s-a eliberat de ultima răspundere apăsătoare și pentru prima dată era pe de întregul liber. Mimicnicia lui se transformase în putere și, deodată, se simții în stare să dea piept cu soarta crudă, care până atunci păruse să-l persecute. Pentru că, dacă viața era lipsită de sens, lumea era privată de atributul cruzimii. Nu conta ce făcea sau ce s-a nefăcut. Eșecul era nesemnificativ, iar succesul nu însemna nimic. Filip era ființa cea mai insignifiantă din roiul acela de oameni care ocupau pentru un scurt timp suprafața pământului și era atot puternic pentru că smulsese din haos secretul nimicniciei acestuia. Gândurile se rostogoleau unul peste altul în închipuirea năvalnică a lui Filip și el început să respire profund, cuprins de veselie și satisfacție. E să țopăie și să cânte, de luni de zile nu mai fusese atât de fericit. O, viață!" strigă el în inima lui, O, viață! Unde mai e acul cu care ne înțepai? Parafraza a citatului biblic, Moarte, unde este biruința ta? Moarte, unde este boldul tău? Același șuvoi de fantezie care o arătase cu întreaga forță a demonstrației matematice că viața n-are niciun sens", a cu sine o altă idee și, acum el, își închipui că tocmai de aceea i-a dat cu vorașul persan. După cum țesătorul își elaborase modelul fără să urmărească alt scop decât încântarea simțului său estetic, tot așa un om își putea trăi viața. Sau, dacă era silit să creadă că acțiunile lui nu sunt la libera lui alegere, tot așa un om își poate privi și viața care devenea modelul său. Dar lucrul acesta nu era nici necesar, nici util. Era pur și simplu ceea ce făcea pentru propria lui plăcere. Dintre multiplele evenimente ale vieții lui, din faptele, sentimentele și gândurile lui, ar fi putut să alcătuiască un tipar regulat, complicat, binechipzuit sau frumos. Și deși s-ar fi putut să nu fie decât o simplă iluzie faptul că avea capacitatea de selecție, deși putea să nu fie vorba decât de o îndemânare fantastică datorită căreia aparențele se întrețeseau cu razele lunii, Asta nu conta. Ceea ce îi se părea era pentru el o realitate. Înțesătura amplă a vieții, un râu care nu țâșnește din niciun izvor și care curge la nesfârșit fără a se vărsa în vreo mare, pe fundalul din dărătul plăsmuirilor lui, care consta în faptul că nu există niciun sens și că nimic nu are importanță, un om își putea găsi satisfacția personală în selectarea diferitelor șuvițe care alcătuiau modelul respectiv. Exista un singur model, cel mai evident, cel mai perfect, cel mai frumos, după care omul se năștea, creștea, ajungea la vârsta bărbăției, se căsătorea, făcea copii, trudea pentru o bucată de pâine și murea. Dar erau și altele, complicate și minunate, în care fericirea nu intra deloc și în care succesul nu era nici măcar scontat. Iar în asemenea tipare se putea descoperi un farmec mai tulburător. Unele vieți, cum fusese de pilda a lui Hayward, erau retezate de nepăsarea warba a soartei într-un moment în care desenul era încă imperfect. Și atunci era foarte comodă consolarea că nimic nu contează. Alte vieți, ca a lui Cronshaw se înfățișau sub forma unui desen foarte greu de urmărit. Unghiul de vedere trebuia schimbat și vechile etaloane trebuiau modificate înainte de a putea înțelege că o asemenea viață constituia propria ei justificare. Filip se gândi că, aruncând peste bord dorința de fericire, lasă deoparte și ultima iluzie pe care o mai avea. Viața lui părea oribilă atunci când o măsura cu etalonul fericirii pe care o cuprindea, dar acum îi se părea că începe să prindă puteri, dându-și seama că o mai putea judeca și în funcție de alte etaloane. Fericirea conta la fel de puțin ca și durerea. Și una și alta surveneau așa cum surveniseră și celelalte detalii ale vieții lui, intrând în alcătuirea desenului. O clipă păru că se înalță deasupra accidentelor existenței sale și simți că ele nu-l mai pot afecta ca altă dată. De acum înainte, orice avea să îi se întâmple nu mai putea fi decât un nou motiv care urma să se adauge complexității desenului și, când se va apropia sfârșitul, el avea să se bucure de desăvârșirea lui. Avea să fie o operă de artă, a cărei frumusețe nu era cu nimic diminuată de faptul că numai el știa de existența ei și, odată cu moartea lui, ea avea să înceteze brusc. Filip era fericit.